Tată, o mare, Ca să fim Poporul minunat Alui lui Dumnezeu Și slava mare Să o vestim Oriunde ne -nceta. Lăudăm Și mulțumim Dumnezeului Sublim El mi și sfânt și în cer și pe pământ, el nita, păcum și sfânt. În următoarele 30 de minute vom avea prilejul și privilegiul de a ne delecta auzul și a ne îmbogăți viața cu vești venite de la Dumnezeu prin cuvântul Său cel scris în Sfânta Scriptură și împuternicit prin Duhul Sfânt pe care l-a trimis ca rezultat al înălțării Domnului Isus Hristos la cer. La microfon este preotul Valeriu, aducându-vă cea de-a treia lecțiune din serialul nostru de programe ale emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubite ascultător, haide să presupunem că te pregătești să faci o călătorie și alegi să călătorești cu mașina de ocazie. Să presupunem din nou că eu trec prin dreptul dumitale, îmi fac semn cu mâna, opresc și când mă întrebi unde merg, pentru ca să știi dacă este cazul să te sui în mașina mea sau nu, aș răspunde că nu știu. Ei bine, spune-mi, ce-ai crede despre mine în cazul acesta? te mai sui în mașina mea? Haideți acum să ascultăm o istorioară destul de hazlie, relatată de preotul state, în care aflăm ce calificativ merită acela dintre noi care nu cunoaște direcția către care se îndreaptă după ce își sfârșește călătoria aceasta efemeră pe pământ. Titlul istorioarei este Cel mai mare nebun. O dinioară, la curtea boierilor mai înstăriți și chiar a prinților, se găsea întotdeauna un om îmbrăcat ca o paiață și care avea îndatorirea de a înveseli pe stăpânul lui. Purta numele de nebunul. Acesta era de obicei o fire născocitoare, vesel, voios, gata cu răspunsul la znoave și gata să facă și pe alții să râdă. Oricui îi era îngăduit să râdă de el, să-l pălmuiască sau chiar să-l lovească cu piciorul. La rândul lui și lui era îngăduit să râde de alții Și adesea mai în glumă, mai în serios Spunea stăpânului lui mari și crude adevăruri. Un nebun de la curtea unui astfel de boier în stări Primiu odată de la stăpânul său un băț așa ca din topor Ține acest băț, grei stăpânul Și să nu-i dai drumul din mână Decât atunci când vei găsi un nebun mai mare decât tine Aceluia să-i îl dai Nebunul se plecă de atunci încolo, fie că pleca la drum, fie că stătea, peste tot și în tot locul umbla cu bățul în mână. Trecură câțiva ani buni de la întâmplarea aceasta și boierul căzu greu bolnav. Nebunul veni să-l vadă și rămase în picioare lângă ușă, rezemat în bățul lui. Cum se află stăpânul meu?" întrebă el cu multă plecăciune. O, rău de tot!" răspunse acesta. Văd bine că trebuie să plec un curând de pe aici. Nebunul începu să plângă. Și când te vei întoarce, stăpâne? Întrebă el. Peste o lună? Nu suspină boierul. Atunci peste un an? Întrebă din nou nebunul. Vai, nu fu răspunsul. Dar peste cât timp, stăpâne? Ah, niciodată! Nu mă voi mai întoarce niciodată." Niciodată?" repetă nebunul încremenit. Dar, stăpâne, te-ai pregătit de drum pentru o lipsă atât de îndelungată?" Ce pregătiri de plecare?" spuse boierul nedumerit. Niciuna, nici măcar nu m-am gândit la așa ceva." Vai de mine!" zise nebunul. Ești gata să părăsești casa ta ca să mergi pe țărmuri de pe care nu te vei mai întoarce niciodată și n-ai făcut nicio pregătire de plecare?" Ține bățul acesta, stăpâne! Ial! Eu n-am mai întâlnit până acum un om așa de nebun ca tine!" Iubiții mei ascultători, mă tem că nu vor fi fiind îndeajuns de multe bețe, pentru toți aceia dintre noi care, de asemenea, nu au niciun fel de habar despre destinația către care se îndreaptă după sfârșitul acestei vieți atât de trecătoare și care, ca și boierul, nici măcar nu s-au gândit că trebuie să se pregătească în direcția aceasta. Astăzi de vom continua prezentarea genealogiei Mântuitorului nostru, Isus Hristos, și vom descoperi cu nespusă mirare și încântare cum fiecare nume concernat acolo își are însemnătatea lui deosebită, cu o aplicație spirituală care să răspundă absolut tuturor condițiilor cu care ne confruntăm noi în viață. Și revenind la subiectul pregătirii în vederea călătoriei spre veșnicie, care începe odată cu sfârșitul acestea efemere, vom vedea că Mântuitorul este singurul în măsură să ne dea toate detaliile și să ne pregătească pentru acest drum, să ne asiste pe tot drumul acesta, astfel încât la capătul Lui să-L întâlnim pe El, pe Tatăl și pe Duhul Sfânt. El însuși, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, El a parcurs acest drum ca înainte mergător pentru noi tot el este acela care l-a nătezit astfel încât orice ființă omenească să-l poată acum parcurge până raiul pierdut în grădina Edenului. Sabia de foc din mâna îngerilor păzitori de la poarta raiului, care se învârtește necursătoare ca să ne oprească intrarea noastră înapoi, s-a oprit în coasta mântuitorului. De atunci încoace oricine primește moartea mântuitorului ca făcută în locul lui, Poate să intre în sub protecția Sângerului Sfânt al Mierului Dumnezeu în veșnicie. După o cântare, ne vom continua derularea genealogiei vieții după trupa Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru, Domnul nostru Isus Hristos. Isus, e noi o slavim, În ce de slavă Noi voioși te preamărim Că și prin jetfirea ta O lume întreagă ai mântuit Ai dat viață pace Sufletul lui Chinu Isus, drag, erou divin, Prin moarte ta ne-ai mântuit, A ta era și viața Pe te de veci, de veci Haideți acum să ne îndreptăm către Cuvântul lui Dumnezeu și să parcurgem următorul pasaj care îl avem rezervat pentru ziua de astăzi, respectiv versetul 2, dar îl vom citi în conexie cu versetul 1, versetele 1 și 2 de la Matei, capitolul 1. Citesc. Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda și frații lui. Ne aducem aminte din cuvântul Domnului că Avram a primit făgăduința din partea lui Dumnezeu, cum că în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului, scrie aceasta la facerea 12 cu 3. Dar împlinirea acestei făgăduințe n-a fost cu putință decât în Hristos. În el, în Hristos, cu adevărat. Toate neamurile pământului au intrare slobodă în casa Harului lui Dumnezeu, prin el, prin Hristos, se revarsă din belșug ploaia binecuvântărilor peste toți oamenii, prin el, prin Hristos, a fost câștigat dreptul pierdut de Adam de a mânca din pomul vieții. Iisus Hristos este fiul al lui Abraham, pentru că el este izvorul binecuvântărilor veșnice ale lui Dumnezeu. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov. În originalul grecesc, după tălmăcirea unui credincios, se observă că la fiecare generație din cele amintite de evanghelistul Matei, are cuvântul dar. Acest cuvânt este foarte semnificativ. Exemplu. Avram zămislește pe Isaac, dar Isaac zămislește pe Iacov, dar Iacov pe Iuda și așa mai departe. Din Avram n-a ieșit o mare personalitate, ci doar un Isaac, dar din Isaac a ieșit un Iacov. Nici acesta nu a fost un om ideal, dar din acesta a ieșit Iuda și așa mai departe până când acest dar, dar, dar se termină. Din oameni nedesăvârșiți, iese până la urmă Iisus Hristos cel desăvârșit. Așa este lucrarea Harului lui Dumnezeu, așa lucrează Dumnezeu. El așteaptă cu răbdare și dragoste desăvârșirea vieții noastre, așteaptă clipă de clipă să-i facem voia, așteaptă roadele dorite, așteaptă să-i săvârșim lucrările lui. Dar noi zămislim mereu lucrări de ale noastre, facem roade amare, umblăm pe căile alese de inima noastră, totuși Dumnezeu care vede sfârșitul de la început așteaptă. Se naște din noi un isac, care tălmăcit înseamnă râs, arâde. Un Iacov, care pe urmă înseamnă înșelător, dar până la urmă se zămișlește în noi Isus. Isus arată în noi chipul lui Dumnezeu. După toate înfrângerile suferite, vine biruința cea desăvârșită și veșnică. cât de multe cădere am avea, dacă rămânem neclintiți în credință, până la urmă vom ajunge ținta mult dorită. După lungul șir de ființe nedesăvârșite, până la urmă se naște Isus cel desăvârșit. După lungul șir de încercări nereușite, vom avea bucuria negreită a ultimei reușite desăvârșite. Dumnezeu este Dumnezeul răbdării, scrie la Roman 15.5 și Dumnezeul dragostei, scrie la 2 Corinteni 13.11, astfel că el nu ne va lăsa la jumătatea drumului. Lucrarea mântuirii și a desăvârșirii noastre este în mâinile Lui. Binecuvântat să fie El în veci. Versetul următor, versetul 3, ne face cunoscut că Iuda a născut pe Fares și Zara din Tamar. Fares a născut pe Esrom. Esrom a născut pe Aram. Tamar era fica unui cananit, găsim aceasta scris la facerea 38 cu 6, deci o străină de neamul lui Israel pe care Iuda a dat-o de fiului său Er. Dar s-a întâmplat că Er a murit, iar Tamar a rămas văduvă. În timpul văduviei, Iuda, socrul ei, printr-o împrejurare, a păcătuit cu ea fără să știe că este ea. În urma acestui păcat s-au născut doi fi gemeni pereți, care înseamnă spărtură, și zerah, care înseamnă cărămiziu. Vezi, facerea 38 cu versetele 27-30. Acest adaus de sânge necurat în spița neamului pământesc al Domnului Isus este totuși foarte semnificativ. Nu putem spune altceva decât, Mântuitorule, tu ai părăsit slava cerească și te-ai umilit până la cea din urmă treaptă a neamului omenesc. Nu te-ai rușinat să te naști ca om dintr-un șir de păcătoși, pentru că de aceea ai venit pe pământul păcatului, ca să te faci prieten sincer al păcătoșilor, singurul prieten adevărat, pentru ca să-i mântuiești din starea lor nenorocită. Este semnificativ și numele acestor doi gemeni, pereți, fares, care înseamnă spărtură, arată că Domnul Isus este singurul om care poate fi pus la spărtură, după cum citim la Ezechiel 22, 30. Păcatul a făcut cea mai mare și groaznică spărtură în împărăția Sfințenii și a dragostei lui Dumnezeu. Păcatul a spart unitatea omului cu Dumnezeu și unitatea omului cu alt om. A spart minunatul vas de cristal în care se păstra viața. Păcatul a spart veșnica cetate a vieții și prin spărtură a intrat moartea acest vrăjmaș nânduplecat al omului. Și câte spărturi N-a făcut păcatul Dar slavă veșnică fie adusă Domnului Isus, care s-a lăsat Să fie asemenea păcatului Pentru ca să repare spărtura Al doilea fiu Alta mare era Zerah sau Zara Care înseamnă crămiziu Ce minunat Prorocește Isaia despre cârmâzi Spune el la Capitolul 1 versetul 18 Veniți totuși să ne judecăm Zice Domnul de vor fi păcatele voastre, cum e Cărmâzul, se vor face albe ca zăpada. Iată că și aici Domnul Isus are o adâncă legătură cu și prin acest zerah cârmâz, căci prin roșul sângerului său spală roșul păcatului. slăvit să fie el! În versetul următor, la versetul 4 din Matei, capitolul 1, citim. Aram a născut pe Aminadab, Aminadab a născut pe Naason. Naason a născut pe Salmon Vai câtă frumusețe cuprind numele din spița neamului lui Hristos Și câtă ordine este în succesiunea lor Totul este după un plan bine întocmit Pentru ca Hristos și lucrarea lui să strălucească în toate privințele Și inimile sincere să înțeleagă ușor harul mântuitor al lui Dumnezeu În versetul de mai sus sunt amintite câteva nume Aram a născut pe Aminadab Aram întâlmăcire însemnează locuitorul înălțimii sau înălțimea luminii Oare nu se observă limpe de legătura dintre acest nume cu persoana Domnului Isus? Cine este oare locuitorul celor mai mari înălțimi, desăvârșitelor înălțimii? Cine locuiește pe înălțimea sfințeniei sau pe înălțimea dragostei sau pe înălțimea puterii sau pe înălțimea înțelepciunii? Cine mai mult decât el? Cine este lumină mai înaltă ca el? Dar nu numai el, ci și toți ai lui trebuie să fie așa, căci numai cine este un aram duhovnicesc poate da naștere unui aminadab duhovnicesc. Aminadab înseamnă popor nobil, popor ales sau neam ales, neam împărătesc. Popor ales este numai acela născut din lumină, din înălțimea luminii. Cine este născut din soarele neprihănirii, Hristos, este lumină. Voi sunteți, spune la 1 Petru 2,9, o seminție aleasă, un neam sfânt, o preoție împărătească, un popor pe care Dumnezeu și-l-a câștigat ca să fie a lui. Iată deci cum sunt descriși copiii adevărați ai lui Dumnezeu născuți din soarele neprihănirii Hristos. Cine este un aminadab în mod duhovnicesc, auzim din versetul acesta că naște un naason duhovnicesc. Naason însemnează cel care prevede, adică proroc, văzător. Adevăratul credincios nu este în necunoștință nici de planurile diabolului, cum scrie la 2 Corinteni 2.11 nici de planul Domnului cum scrie la faptele 20 cu 27 nici de ziua de azi și nici de ziua de mâine ci el este în cunoștință de toate Naason naște pe Salmon Salmon însemnează puternicul Urmașii lui Hristos, deci, au putere din puterea lui Hristos de aceea sunt mai mult decât biruitori prin el ei iau în mână șerpi fără să-i vateme, beau o travă și nu i-o omoară, vindecă pe bolnavi și așa mai departe cum scrie la Marcu, la capitolul 16 cu versetul 18. Iată de ce puteri mari dispun adevărații credincioși. Toate calitățile arătate în tălmăcirea numelor sunt întrunite în Hristos și în urmașii lui parțial. În Hristos desăvârșit și în urmașii lui parțial în măsura de Dezvoltare de creștere de maturitate duhovnicească. Oare nu este minunată ordinea lui Dumnezeu chiar până și în cele mai nensemnate versete din Biblie? Mărirea și harul lui se văd și în lucrurile mici și în lucrurile mari, după cum copacul falnic și firul mic de iarbă vorbesc despre același creator măreț. Ochiul credinței îl vede pe el în toate așa cum spune la romani când ochiul se uită cu băgare de seamă la toate lucrurile făcute de el. Continuându-ne citirea, dăm citirea acum versetului 5 de la Matei 1 unde găsim. Salmon a născut pe Boaz din Rahav. Boaz a născut pe Obed din Rut. Obed a născut pe iese. Duhul Sfânt anume a călăuzit pe Evanghelistul Matei să pomenească pe cele două femei, una cananită, Rahav, și una moabită, Rut, cu scopul de a arăta că în numărul strămoșilor Domnului Hristos Mântuitorul au fost nu numai evrei, ci și de alt neam. Amestecarea sângerii păgân cu sângele lui Izrael este o dovadă puternică a lucrării Harului lui Dumnezeu care urmărește dărâmarea oricărui zi de despărțire dintre om și om. Chiar și numai din acest verset se poate vedea planul lui Dumnezeu de a-și uni toate lucrurile din cer și de pe pământ ca el să fie totul în toți. Se poate vedea iarăși lărgimea harului său care nu face deosebire și nu caută la fața omului sau la originea pământească a cuiva, ci ceea ce îl interesează pe el este originea duhovnicească. Mai arată apoi că păcatul a supus pe toți oamenii la fel. Și că în această privință nu este nicio deosebire. Atât Israel cât și păgânii au nevoie de potrivă de mântuire. Domnul Isus este înrudit cu omul căzut și înzoșit prin păcat, iar dragostea lui vrea să o împartă cu cel mai sărac și mai umilit din specia umană. Ei bine, dacă așa stau lucrurile. Atunci eu cu câtă încredere pot să vin la mântuitorul păcătoșilor, din orice semințe și din orice neam aș fi, ca să pot avea parte de dragostea cea nemărginită a lui. Cu câtă încredere pot să-mi pun mâna mea în mâna lui plină de milă. Și eu am fost cuprins în mântuirea care a adus-o din slăbire cerești, nu numai pentru Israel, neamul ales, ci și pentru păgâni, cei înfățișați ca lupi sau câini și pentru mine." cuvântat să fie Domnul harurilor nemărginite acum și în vecii vecilor. La versetul următor, la versetul 6 din Matei 1, continuă genealogia Domnului Isus cu aceste nume. Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon din văduva lui Urie. În lungul șir de nume din cartea neamului lui Isus Hristos, prin care sunt și multe nume de împărați, numai un singur nume este amintit cu titlul de împărat, și anume împăratul David. Era deprisos să-i mai amintească și pe ceilalți cu acest titlu, pentru că în David se cuprindeau toți urmașii lui, adică toți împărații care au urmat după el. David a slujit celor din vremea lui ca un adevărat împărat și a adormit ca un împărat. Cum? Ne fiind sclav spiritului epocii și nefugind de ea. Așa să slujim și noi, îndeplinindu-ne întâi îndatoririle zilnice ale vieții. David începe cu păstoritul oilor, apoi a păstorit și religia adevărată. N-a rămas numai în intenții bune. El a îngrijit de generația viitoare, pregătind cele necesare pentru clădirea templului. Ce asemănare frumoasă cu Domnul Isus. Și noi să ușurăm munca celor ce vor veni după noi, așa cum a făcut David. Este interesant de observat că în spița neamului Domnului Isus sunt cuprinse toate categoriile de oameni, de la păstor până la împărat, de la cea mai decăzută treaptă a păcatului până la cea mai înaltă culme a sfințeniei. Sunt cuprinși bărbați, sunt cuprinse femei, sunt cuprinși robi, sunt cuprinși oameni liberi. Și aceasta este încă o dovadă că El este mântuitorul tuturor categoriilor de oameni, mântuitorul tuturor neamurilor. Încă o observație foarte interesantă și de mare atenție pentru noi. Este amintit aici văduva lui Urie, din care s-a născut Solomon. De regulă, evangelistul amintește numele fiecărei persoane, însă de data aceasta face excepție. Numele văduvei acestei era Baceba, ea era văduva lui Urie, dar nu-i amintește numele ei, și nu amintește nici ca fiind nevastă a lui David, ci îi spune văduva lui Urie. David și-a luat-o de nevastă pe Baceba în urma omorârii bărbatului ei Urie, cum citim la 2 Samuel 11. Căsătoria lui a fost o mare neregiuire bazată pe o crimă și Dumnezeu, luați aminte, nu legitimează nelegiuirea. După moartea lui Urie și căsătoria formală a Bacedebe cu David, ea a rămas tot al lui Urie și Matei, care privește în sus spre linia strămoșilor Domnului Isus, o vede pe Baceba ca fiind tot al lui Urie, a căruia a fost de la început. Rodul acestei căsătorii păcătoase a murit, însă după pocăința temeinică a lui David s-a născut Solomon, care înseamnă pace sau pașnicul. Harul lui Dumnezeu e minunat. Chiar și în locurile cele mai sfinte și la persoanele cele mai sfinte, păcatul este arătat în toată golicinea lui, pentru că numai așa poate fi vindecat în chip desăvârșit. Nici în spița neamului Domnului Iisus nu este ocorit păcatul, ci din potrivă. Mântuitorul s-a coborât până în adâncimile păcatului, făcându-se el însuși păcat pentru noi, cum scrie la 2 Corinteni 5 cu 21, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Lumina mântuirii strălucește cel mai puternic în cel mai gros întuneric al păcatului. Slavă lui Dumnezeu pentru această lucrare minunată și tainică. Amin. Și acum, dragi ascultători, Înainte de a încheia programul nostru numărul 3 cu o cântare, doresc să vă citesc o poezie. Poezia aceasta arată din perspectiva Domnului Isus fața creștinătății noastre de astăzi. Este intitulată Câte lacrimi. Câte lacrimi varsă Domnul și astăzi pentru a sa cetate, când străbate cu privirea suflete la rând pe toate, și când vede atți idoli așezați la loc de cinste, pe orice stradă în orice casă unde raza sa pătrunde. Căci acolo unde glasul, cel dumnezeiesc răsună, se aud muzică și glume, vorbe sfinte împreună, iar pe străzi vede aur, strălucind deschis în soare, vede pete și gunoaie, vede lucruri de ocară. Vede inimii împărțite dureros de tot în două, într-o jumătate i soare, într-o jumătate plou. Prima se predă cuprinsă de fiorul nemuririi, iar cealaltă se complace liniștită în pofta firii. O dești, Ierusalime, harul de ce știi marea cum cei scoate într-o clipă idoli și bunăstarea, cum ai alerga de grabă să rămâi în mântuire? Cum ai ști tu câte daruri îți păstrezi eu în iubire? Unde-i nașterea din Duhumi? Unde-i setea după mine? Unde-i dorul tău cetate de a vedea minunii divine? Când întorci cu nepăsare spatele la ce e bine, închinându-te la pofte, fire și deșertăciune? Unde sunteți voi, apostol, care ați străbătut pământul cu piciorul gol prin arșiți? Ploi, bătuți, vestind cuvântul. Voi, martiri din veacuri sfinte, Arși de vii, ori dați la fiare, Ați putea privi creștinii de azi, Creștini de sărbătoare? De aceea plâng și astăzi a plecat Spre-a mea cetate, Că nu-ți vezi șărăciunea, Nu simți prețul jertfei date. Plâng când ziua cea eternă, Când de aici vei fi chemat, Vei plăti, Ierusalime, groaznic, harul lepădat. Nou spune Cartea Sfântă, nouă, Doamne, se cuvine fețele să ni se umple și de plâns și de rușine, dar să nu plângi tu cu jale, dătător al veșniciei, ți de ajuns suprema jertfă, ci se cade bucurie. Suflă, Doamne, peste oase, Duhul tău de viață vie, poruncește și poporul tot pe dată o să învie. Umplene de râvnă sfântă, umplene de atacântare, fie, Doamne, să te bucuri când privești a ta lucrare. Amin! be